Častni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog i dobrodošli na još jedno predavanje u ciklusu velikopostnih duhovnih večeri. Večerašnji naš gost i predavač jeste Jeromonah Makarije, sabrat manastira Savine kod Herceg Novog. Otac Makarije je rodom iz Braničeva, završio je vojnu akademiju, bio oficir vojske Jugoslavije, ali otac Makarije je ipak odabrao da umjesto vojci zemajskoj, caru zemajskom da posluži kao vojnik Hristov tako da je ostavio oficirske polete a obukao monašku rizu postao duhovno čedo čuvenoga oca Justina dečanskoga, kasnije Savinskoga, velikoga duhovnika naših dana kasnije kao monah završio i bogoslovski fakultet u Foči i postdiplomske studije u Atini. Otac Makarije će nam večeras govoriti na temu isihazma, molitvenog tihovanja. U drugoj sponedelji časnog posta, kada se molitveno proslavlja svake godine na ovaj dan Sveti Grigorije Palama, veliki učitelj isihazma, veliki bogoslov, veliki učitelj crkve. I nekako je i prirodno bilo da večeras upravo To bude i tema ovoga predavanja ove večeri, ako nam bolje može govoriti o molitvenom tihovanju nego jedan monah. Oče, makar je dobro nam došli, izvolite, a kao što je to praksa uvijek na ovakvim večerima, nakon predavanja, svi koji žele mogu da postave i pitanja našim gostom. da će seste pomaže bok svima. Nadam se da vam nije hladno. A ako je hladno, da ćemo se zagrejati kroz ovo predavanje. Inače, molitva upravo jeste zagrevanje srca. E, obično kad govorimo o Isihasmu, kada se pomene pojam Isihasma, svi odmah vezujemo Ovoj, mi smo uopšte koju ko, ko, crvki zna taj termin šta znači odmah vezujemo to za negde svetog Grigorija Palama ovo se i danas proslavlja drugi, druga nedelja časno posto se proslavlja i o, zaista nije pogrešno da mislimo na takav način međutim i isihazom nije počeo svetim Grigorijom I a nije se ni završio Isihazom u suštini traje do današnjih dana a počeo je još u starom zavetu znači još mogovidac moj se je bio preteča Isihazma onda kada se popeo na goru Horjev i kada je donio tablice izraelskom narodu i kao što znamo u e, Bibliji stoji da kad je sišao dole mora je da nosi jedno pokrivalo preko lica jer narod nije mogao da gleda tu svetlost koja se izlivala iz njega u tom trenutku upravo u toj i tako i svetlosti govore kasnije sveti oci, a da kažem sveti Grigorje Palama u, svom, u svoje vreme on u stvari sistematizuje to učenje o isihazmu u svoje vreme jer pojavio se jedan problem teološki u 14. veku i sveti Grigorje kao jedan od učenijih ljudi onoga vremena je krenuo u objašnjavanje termina isihazma šta to znači pre mnogo što krenemo u analizu i da kažem objašnjavanje smisla isihazma i šta to znači odakle je on iznikao i koje je da kažem korist nama od svega toga reći ću i da kažem tibe u praktičnoj početi ovaj ovo predavanje sa rečima svetog Grigorija Bogoslova on kaže ovako pročitaću vam prvo na na grčkom da bi to autentičnije izgledalo a onda ću da prevedem kratko i objasnim negde suštinu šta šta znači i koji je misao da kažemo uopšte našeg bavljanja i se hazmo. Sveti Grigorije kaže ovako: Katartine di proto, ita kathare. Sophistine ke ite sophis. Genestethos ke photis. Hagiese Theo prosagagin halous. Agiastine ke agiaste. U prevodu to otprilike, znači ovako, mi kad prevodimo sve oce, znači, bitno je, to ne može da se prevodi, da kažemo onako prostim jezikom, da neko poznaje starogrečki jezik, pa da prevodi sve te oce. Postoji, on je vrlo kompleksan starogrečki jezik i onda vi morate da, da bi prevodili nešto, morate da poznajete, kako bi rekao našim terminom, jezik svetih otaca. Ako ne poznajete na koji način su se oni izražavali i na koji način su govorili i neke termine, onda možete potpuno da pogrešite u analiziji nekog teksta, da kažem tog izvornog teksta, jer za nas je bitno da taj izvorni tekst prevedemo na jezik, na onaj na koji mi treba da razumemo. I evo šta znači ove reči Grigorija Boguslov kaže. Kaže, prvo treba Sebe očistiti, a onda čistiti druge. Sebe umudriti, a onda umudrivati druge. Postati svetlost, pa potom prosvetivati druge, odnosno ljude. približiti sebe Bogu, pa privoditi druge Bogu. Sebe osveštati ili osve, osvetiti, osveštati, pa onda osveštavati druge. Svaka misao u crkvi se temelji na da kažem ovim mislima Svetog Viktora Bogoslova, zato što tako da čovek ne stiče ove ovaj principe razmišljanja. Onda on promašuje promašuje čita svoj život i svoje evanđelsko da kažem svoj evanđelski trud jer džabe čovjeku ako ne očisti prvo sebe on neće moći da čisti druge ako i on sam ne umudri sebe nikako ne može druge umudrivati kako kaže i mudri Solomon on kaže sine ako budeš mudar sebi bit ćeš mudar i drugima i tu se nalaze svi odgovori. jer temelj našeg duhovnog života jeste u stvari smirenje kada gospod govori o tome on to govori o onim blaženstvima i prvo blaženstvo koje izgovara jeste blaženi siromašni duhom. blaženi su oni koji su smireni to je temelj našeg duhovnog života Onaj ko nema tog smirenja, ko je opet dar, duhovni dar, on ne može da razume duhovne stvari. I na duhovne stvari gleda potpuno telesno i gledajući telesno njih, on će potpuno pogrešno tumačiti događaje i, da kažem, smiso Svetog Evanđelja. Zato je neophodno da se prvo stiče ovo smirenje i to važi za sve u crkvi. Kao oni koji se stavljaju u poziciju da uče droge za njih, tek pogotovo postoji opasnost da se, da kažem, prebace na jednu intelektualnu e, stranu i da zaborave ovaj suštinski korak koji mora prvo da se e, dogodi. E, zato ove reči su u stvari temelj čitavog isihazma njih sveti Grigore govori za čitavu crkvu i da kažem, to je temelj na koma se izgrađuje isihazam e, kada govorimo o pojmu isihazma, da krenemo onda od, da kažem, samog smisla reči isihazam, šta znači isihazam kad isihija na grčkom znači mir znači isihija znači još tišinu i sad vi možete da prevodite tu reč sa više termina kod nas i opet da ne date otkonni odgovor šta tačno znači ta, taj termin jedan od možda najboljih načina da se prevede isihija jeste u stvari molitveno tihovanje, molitveno čutanje. I sad, šta znači Isihaza? Znači, on se povezuje sa jednim od načina monaškog života. Najpre, i pomoću koga dolaze čovek do sjedinjenja sa Bogom, a Koren isihazma jeste neprestana molitva. Znači, nekoliko stvari je bitno da imamo. Znači, da isihazam povezujemo sa neprestana molitva. A kad mi kažemo neprestana molitva, onda istog trenutka mi shvatamo da je to povezano sa jednim, da kažem, višim stepenom duhovnog života. Jer neprestana molitva je nešto što se daje na višem nivao duhovnog života. Danas, ako mi posmatramo sebe, malo je ljudi gde možete, ako, da možete da sretnete da se bave uopšte neprestano molitva i da imaju iskustvo neprestane molitve. No, Svete Otci kažu ovako, da bi se došlo do tog drugog stepena, prvo mora čovjek da prođe takozvani deo jednog telesnog savlađa, savlađivanja strasti. Ako je Iko čitao, verovatno ste čitali one knjige Filokalija, odnosno dobroto to ljublje, tamo ima nekoliko tomove tih knjiga prevedeno na naš jezik i prvi tomovi knjiga govore o tom praktičnom delu. Kako čovjek praktično da postavi sebe, da kažem, u tom spoljašem odnosu, kako sebe da postavi. Znači, neophodno je prvo da krene, da kažem, pošto smo mi telesni ljudi, da krene od tog telesnog. E sad, kad krene na telesni način, polako da čisti sebe, prva stvar na koju najlazite na problem, koji treba da rešite sa sobom to su strasti koje se pojave čovek pre toga koji se ne bavi uopšte sobom on uopšte ne osjeća da ima strasti znači ja se čini da je on u odličnom stanju to mogu možda više sveštenici da primete nego obični ljudi ali i ljudi koji dolazu u crku mogu da primete vi kad pitate nekog ovoj, ko ne dolazi u crku kažete, pa zašto ne dolaziš u crkvu, eto, treba bi doći. On će da vam odgovoriti, pa ja nemam prosto potrebe da dolazim u crkvu, ja se osjećam odlično. Uošte, ništa mi, smatram da ništa kod mene nema, da, da bi ja morao da ispravljam. To da kažem, stanje potpuno, potpune slepoće duhovne za čoveka. A onda, znači, kad stupite na prvi taj stepenik, Vi dolazete u poziciju da ovaj se počinjete borbu sa strastima. Znači, kroz taj delatni deo. Tek kad posle određenog vrema kroz delatni taj, e, prođete deo, onda kad utihnu malo strasti, onda počinju da se otvaraju putevi za neke duhovne stvari. E sad, da bi možda bilo lakše to razumeti, to najbolje može da se vidi u manastirima. Ako niko živa malo u manastiru i od velike zna manastirski život, prva stvar onome ko dođe u manastir jeste da se stavlja u poziciju da bude poslušan. Znači prva stvar jeste da budete poslušni, a šta vi kroz to u stvari radite? Vi u poziciju poslušnosti Ocecate svoju volju. Znači, vi kad ste poslušni, vi onda ne činite ništa onako kako vi mislite, nego se povinujete onome koje je postavljen tu u prvu poziciju da ispravlja vaše misli. I kad vi krenete u tu morbu, vidite da je to užasno teška borba. Znači vi, mnogo je teško da se vi protivite sebi i da se odrižete svoje volje. Čovjek je, da kažem, u tom, vrlo osetljiv da sad ne čini onako kako misli, kako se njemu misli da je, da je, to, da je to pravilno e sad ta pozicija poslušnosti u manastiru u manastir dolaze već ljudi, da kažem čije su ličnosti formirane on ima već formiranu ličnost, dozi sad, da kažem i to je u poznijim godinama međutim Gde se prvo formira ličnost čoveka? Prvo formiranje ličnosti jeste u porodici. Vi kad se rodite, imate jednu datost života. Mi nemamo apsolutnu slobodu kad se rodimo u tom kontekstu, nego mi dobijemo poziciju da se rađemo u određenom vremenu i da se rađemo od određenih roditelja. To ne biramo. I iz te datosti polazimo. A onda, iznad svega toga, jeste zapovest gospodnja koja kaže poštuj roditelje da ti dobro bude. To je prva zapovest, da kažem, nije prva zapovest po redosledu, ali ona koju čovek dobija u svojoj datosti, kad se rodi. Koliko čovek uspe u tom duhovnom delanju tu da ispuni zapovest toliko će njega više sjevaziti blagodat Božija je ako vratite još malo da kažem u nazad poziciju vidjet ćete koliko je onda značajno da čovjek ima dobru porodicu da imamo dobre porodice tek onda kad imamo dobru porodicu onda ćemo imati i sve ostalo dobro a danas kao nigde I nikada se ne, razu, ne, ne, ne ruši upravo poradica. A kad povežete malo te stvari, rećete, pa čekaj, ako je to tako, znači da neko usrži, pokušava da razori potpuno, da kažem, onaj blagosloveni biblijski način života. E, tu čovek, kad malo to vrati, malo filmu nas, onda će shvatiti šta je njemu bitno, da kažem, da čuva. Eto, prosto jedan logički sled misli kako, kako ide. Krenete od jedne stvari, a dođete do negde do korena i shvatite gde vaš, e, da kažem, trud treba da bude usmeren. E, upravo e, iz te linije, da kažem, poslušnosti, rađa se pozicija čovjeka da dođe u poziciju uopšte da može i si hazmom da da uđe u taj duhovni život. Jer to je teme duhovnog života. Drugačije, kako bih vam rekao, ne možete sa strane da uđete. Jer vi morate da prođete taj put zakonnih duhovni koji se ne menja. Oni ne promenjuju. Ne možete. Vi možete. Šta, šta se događa obično kad ljudi pokušavaju sa, sa, da kažem na jedan pogrešan način da uđu? Apostol Pavle kaže ovaj mnogi trče ali ne stižu na cilj, zato što se ne bore po pravilom. Znači, duhovni zakon, on se ne menja. On je ne promenjujem. I čovjek mora da se, da kažem, utka u taj duhovni zakon. Ako pokuša, da kažem, na pogrešan način, zato se danas u velikoj meri javljaju te psihičke bolesti. Zato što ljudi pokušavaju na pogrešan način da uđu, da kažem kroz ta vrata koje je u stvari kaže Hristos, ja sam vrata. Ne možete da prođete da kažem kroz ta vrata nego samo kroz vrata koja Hristos otvara. A cilj Isihazma jeste da mi dođemo do Hrista. Da se susretnemo sa Hristom. To je smisao svega toga jer prosto Isihazam nije jedan pravac, da kažem koji je e, iz, i, i da kažem izvučen izvan van crkve. On se rađa u crkvi i kao jedan da kažem organski deo crkve, sastavni deo crkve. Nije to nešto kaže neko, to je za monahe, to nije za nas, za da sebe time bavimo. Ne, to je sačim pogrešno razmišljanje. To je bavlje time treba da se bavimo svi. Jer prosto to je put a monasi kao monasi oni su samo da kažem razjasneli utkali taj put da malo bolje se razume Jer on traži čoveka da uđe ceo u to ne možete samo na pola da budete i da prosto projdete ne nego mora čovek čitav da uđe svi svojim bićem svi svojim umom srcem lju, kako kaže ona zapoved gospodnja ljubi gospoda svim srcem umom svojim svim bićem svojim svim snagom svojim Znači mora čovjek potpuno da uđe u to da bi mogo da oseti da kažem blagodat tog života. Dakle, Isihazam počinje još iz starog zaveta, a onda se nastavlja da kažem u, u novozavetnoj, novozavetnoj istoriji u još izrazitijem, da kažem, smislu. I prvi odsi još crkve su apsolutno imali taj isikastički način života, samo što on nije bio da kažem u tom terminu da kažem formira, kao što je recimo Grigorije Palamo u 14. veku formirao. Pa recimo evo od prvih otaca u vekom hrišćanstva jedan od velikih pustinskih otaca bio je sveti Antonije Veliki. On se smatra za jednog od začetnika monaštva, žive tamo krajem drugog, trećeg, odnosno, da, trećeg, na prelaz među drugog i trećeg veka, i on apsolutno u svom životu, ono što je poznato iz njegovog žitija, taj psihastički način života pokazuje u jednoj meri koja nama u današnje vreme, ako je kočito o žitiji Sv. Antonija Velikog, deluje potpuno, kaže, paradoksalno. Za nas to je danas nesvatljivo da može jedan čovjek da uđe u toliko dubog odnos sa Bogom, da prosto se toliko saživi i udene u dubine te, da njegova da kažem, njegovo življe potpuno uh, izlazi van konteksta prirodnog življenja. To je nama danas potpuno neshvatljivo, ali uh, prosto uh, odatle uh, kreću svi korani. I ti zapisi koji su ostali od Svetog Antonija nama danas svedoče da je zaista hrišćanstvo odatle, odnosno Isihazam, potpuno da kažem, korene buče iz prvih vekove hrišćanstva. Postoji jedna interesantna priča, sad, u vezi Antonija Veliku, koja mene lično se da kažem, duboko me onako dodakla u smislu, kad on, postoji događa jedan da su, kaže, toliko je imao vlast na demonima da je mnogo da prosto na njemu nisu mogli da prilaze toliko je blago da ti bože bilo a njemu i onda euh demoni su se zapitali da li može da čovjeku odnosno da li mogu oni ponovo da postanu oni isti anđeli koji su nekad otpali od od te slave i kaže pa mi kaže ne znamo to nemamo načina da to ajde da pitamo svetog Antonija Velikog pa će nam on odgovoriti ali, kaže, pazite se onako prepoznao da smo demoni, kaže, on će da nas uh, progna molitvo mi neće moći da mu priđe no kaže, jedan, ja, ja ću da probam pa kako bude i krene kod svetog Antonija Velikog i sad dođe ispred njegove keleje zalupa na vrata i on ga pita ko je on kaže svoje ime ne kako zvao, surfer neki, surfer i kaže, ko si ti šta hoćeš kaže, ja sam demon i došao sam, kaže, da pitan da li ja mogu ponovo da steknem ilost Božju i sad sveti Antodije nije znao da je to stvarno demon a Bog sakrivao od njega u tom trenutku a, da je to stvarno demon i kaže mu Ovaj, dobro, odgovorit ću ti. Kaže, ti se pomoli, možeš da se pomoli za mene, da pitaš Boga, da li mogu, možemo da se pokajamo. Kaže, može, ja ću da se pomolim, ali dođite sutra, pa ću da vam kaže I dajmo on ode, on stane na molitvu i kaže, ovaj, kad je počeo da se moli, odjedno pojavi se anđel, pored njega i kaže mu ovako. Kaže, gospod, ti ovako poručuje zašto se moliš za demona? I sad sveti Antonij kaže, našo se u čudu, kaže, a kaže, zašto meni gospod nije otkrio da je to demon? A anđel mu odgovara, kaže, nemoj da se plašiš, nemoj da se zekiraš, ja ću da ti Bog ima neki promisa o čim je sakrio to od tebe. Vidite. Ovde postoji jedna vrlo duboka ovo ovaj, je misao, o miso izgleda naivno, ali otkrio jednu duhovnu tajnu, vrlo duboku. Evo kako. E, anđeo u tom trenutku ne zna ni on sam, vidite, ni anđeli ne znaju promisao Boži. I on njemu kaže, nemoj da se sekiraš što ti Bog nije to otkrio. Jer on nešto ima drugo što je zamislio, što će ti se otkriti kroz ove događaje koji će desio sada. Upravo ova dimenzija pokazuje duhovnost čovjeka. Svako ko je dublje ušao u duhovnost, on razume da događaji koji mu se događaju u životu različiti, koje vi ne očekujete uopšte da će se desiti, kaže Bog, chatnjanje li ne znam, ali Bog u svom promislu, u svojoj dubini To ne može niko od stvorenih da zna tu najveću dubinu Božiju. Anđeo kaže nemoj da se uznemiravate jer Bog nešto ima dublje što je smislio u svojom promislu. I kažemo ovako sutra kad ti dođe ovaj demon kaže ti mu reći ovako ovo što ti Bog sad poručuje bit će na utehu mnogim ljudima da shvate da koliko god da su grešili koliko god da su duboko погрешили Бог је spreман svakome ко се каје да ga врати. И кажемо ovako: da би се покаяо и вратио поменуло оно првобитно стање које си био, требаш 3 године да стојиш окренут на исток и да говориш каже 100 пута: Боже, помили мене по мрачној прелест, а онда каже затим sto пута: Боже, смили се на мене mrzost opušćenja i još jednu molitu je treba da gori znači po sto puta tri godine, kaže a pošto si bestelesan trebaš da ostaneš tako tri godine jer tebi nema potrebe, nemaš, ne trebaš da spavaš i da se odmaraš ali kaže, znaje ovo govori svetom Ante, Antoni Anđeo mm. on neće da se pokaje jer kaže, onaj koji je upao u dubinu gordosti, taj ne može više da se pokaje i tu se završila taj razgovor i sutra dan dolazi debon i pita ga a kaže ali nemoj da mu otkriješ odmah to da sam ti ja otkrio da je on demon, nego razgovara s njim kao i, kao i ranije i dolazi debon sutra razgovara s njim, stavlja ga pred sebe i kaže mu, Bog ti ovako poruča ako hoćeš da se vratiš trebaš tri godine da stojiš, a onda se projavlja ono što je Anđeo rekao ona gordost iskonska koja kaže, zar ja kaže da se kajem ne pa da mi na pamet. da se ja kajem, ja neću da se kajem ja sam u svojoj slavi najveći vidite koliko, koliko je to strašno, ali e, ova tajna koju Anđeo otkriva Svetom Antoniju to se otkriva upravo tim isihastima molitvenim tihovaljima ukovateljima i takvi ljudi dostižu takve te, da kažem dubine duhovnog života da mogu da razgovaraju sa beztelesnim, da kažem bićima. To nije to, oni nisu pričasni ljudi telesni, ali svakom čovjeku je otvoren put. Znači ni jednog čovjeka koji može da kaže da da, on, da, on, da njemu ne, nije data mogućnost da dođe do zato smo svi prizvani na to ima jedna misla svetovladike Nikolaja, sv. Nikolaja pa kaže ovaj, e, u onaj knjizi misli o dobru i zlu pa on govori e, kaže ja sam mislio da samo ja imam to, to ta knjiga je isto vrlo duboka mislo, dobožu i zlo. To su tako duboke duhovne tajne sakrivene. O, kaže, ja sam mislio da, da svi ljudi imaju to. O, ne, prvo, ja sam mislio da samo ja imam. A onda sam shvatio da svi ljudi imaju to, ali samo oni to drže u probušenom džepu. Hvala se, Vladik Nikola nevjerojatno jednostavno obojašnjava duhovne stvari. Kaže, oni misli da samo ja imam. Svaki čovjek manje više razmišlja ja sam, da kažem, taj koji ima duhovnost ili koji je... Međutim, kaže, kad sam dublje postao životom svojim poslorača, vidio sam da svi imaju. Svi ljudi imaju mogućnost za duhovni život. Ali, oni držaju to u podsepanom džepu. E, tu je odgovor. Onaj koji uspe da zakrpi taj džep, a taj džep se ne krpi drugačiji, nego može samo Gospod Isus Hristus da mu zaustavi to curenje džepa, onaj će moći da duhovno napreduje, a taj konac koji plete taj džep jeste upravo smirenje. To je ono koje je temel da kažem duhovnog života koje smo već pomenuli. E, dalje sveti oci, da kažem u, u kroz istoriju hrišćanstva u četvrtom veku isto se pojavljuju oni veliki kapadokijski oci, to su Vasilje Veliki Vigor i Bogoslov Jovan, Jovan Zlatovsti, oni su isto, da kažem, nastavili tu tradiciju Isikazma, pa kasnije svi sveti oci u petom veku, u šestom, dalje Maksim Ispovednik, takozvodni pseudodionise Areopagit, to je jedan spis, postoji, koji e, govori o, da kažem, pod jednim lažnim imenom, neki podvižnik se potpisao kao Dinisoja Repagita, ali izuzetno uh, duboki spisio o duhovnom životu. Pa onda, da kaže sve do uh, dalje Patriarh Fotija u devetom veku, pa sve do Svetog Simeona Novog Bogoštva u jedanestom veku. E sad, neki teolozi smatraju da Isihazam, da kažem, potpisao uh, počinje od svetog Simeona novog bogoslova. U tom smislu ta teologija svetlosti, jer Sveti Simeon novog bogoslova mnogo je pisao o svetlosti, o tome, na kažemo, što su ti ispisi od njega kako je on doživljavao i priživljavao ne, taj odnos sa Bogom. E, ja sam pročitati jedan deo samo o tome o njegovom prvom susretu kad je njega prvi put svetlost obasjela a, i kada se on prvi put susrao sa Bogom. A, taj susret je bio po njegovom svjedočanstvu najintenziviji tada, prvi put kad se sreo, a posle da kažem a, posle ti susreti su bili manji, manjeg intenziteta, jer Bog je posle tražio od njega podvig da bi dobio da kažem tu sve To je ta besplatna blagodat koja čovjeku dođe, koju mi dobijemo samim krštenjem, blagodat Duka Svetoga. I posle u stvari kasnije će opet kažem jednu malu digesiju pravim. Stara Cilon Atonski, čuli ste za njega, čitali ste možda knjige Stara Cilon. on kaže kako čovjek umire. A povezan je s ovim sve ovim se blagodati na čovjek. Kaže kako čovjek ume. Kaže čovjek u toku života dobija blagodat duha Svetog, nekad manje, nekad više. To svi bi trebali da imamo negde to iskustvo u, u crkvi. Znači dolazi blagodat Duka Svetog, to osećate po miru koji nosite, dođete u sakupište, se kad, onda kad sve te tajne koristite, znači isto osećate blagodat i uvek dolazi mir, radost. I onda je ona nekad većeg intenziteta, nekad manja, nekad je nema uopšte. To je već, kako bih rekao, u vlasti Boga, odnosno Duha Svetog, jedna pedagoška pristup čovjeku, koliko i na koji način ćemo prilaziti. To je, da kažem, jedna savršena pedagogija I iz te pedagogije bi trebalo, u stvari, da, da, da se ovaj, razvije ova istinska pedagogija koju mi imamo, nažalost, danas u školama, ko zna, još više izvit operadnog. Ali ta pedagogija odlača treba da se crpi, da kažem, obrazovanje čoveka i da se prenesu u, da kažem, u ovu horizontalnu ravaj. Dakle, nekad intenzivitet bio veći, nekad manji, kaže starac Irona, I onda, kako čovjek umire? Šta se dešava u trenutku smrti? Kaže, Bog u trenutku kad treba čovjek da umre, pošalje mu najviše blagodati koje je on u životu ikad imao. Znači, ta ljubav Božija naj, bude najveća intenziteta. Za svakog čovjeka posebno, svaku ličnost posebno. I kaže, onda Bog naglo povuče tu blagodat. Odnosno, ta ljubav povuče se naglo. I kaže čovek duša više ne može da ostane u telu koliko je to za nju neodoljivo privlačno. I kaže ona izađe iz tela tako što, što ta blagodat prouče da za za sobom. od tebe miline čovek duša prosto izlazi iz tela. Tako stara Ciluan objašnjava kako kako djeluje blagodat božija na na čovjek. E u tom nekom kontekstu i oni da kažem u tom smislu učenik Svetog Simeona na ovog Sveti Simeon na ovog ovaj bogoslova govori o toj svetlosti koja, koja dolazi i poseći od čoveka. To je ta svetlost, tavorska svetlost koja je, da kažem, apostolima projavila. E sad, e, Sveti Simeon, e, da kažem, govori još jednu bitnu stvar e, ovaj, iz, ko, iz svog isihastičkog iskustva. Vidite šta on kaže. E, ta svetlost uvek ispunjava potpuno čoveka znate, ne dolazi to kao jedan delić na vas nego vi primate svetlost onoliko koliko u tom trenutku ste spremni da privite to može da bude kažem, opet je to vrlo lično od svakog čoveka do čoveka zavisi ali primate čitavim biće ne prima samo duša ili sam, nego i telo i duša Zato će, da kažem, zato kad blagodat silozem čovjeka ispunjava čitav ovo čovjeka, i telo i dušu, to je ono, ovaj, kako kaže, um, um, je, um je čovjek kao tro, trodajlno biće, um se nalazi u glavi, a onda duševnost je u tom nekom, gde je srce taj predvjelo duševnost, a ispod diafragme to je telesnost. I sad, ona tehnika, ulovska, silatska uma u srce. Kad blagodat Božja spusti umu srce, čovjek se osveštava. Znači, o, ovi duševni osjećaji, kao što su srčanost, hrabost, oni prelaze u duhovne osjećaje i čovjek se osveštava. Postaje svet. A kad blagodat prodre kroz u čovjeka, znači u tu telesnost, onda ostaju mošti, svete mošti. I zato one ostaju netrulažni, zato što su osveštane blagnoću duha svetoga. Evo pravo to govori Sveti Simen, kaže on, ta svetlost prodira u čovjeka do svih, da kažem, delova čovjeka i on se osveštao u tom trenutku. Na početku to biva manje i onda, kako čovjek uzrasta u svom duhovnom životu, ta intenzitiv svetlosti se povećava. Ali svaki put se povećava tako što čitovo biće čovjeko doživljava, ima taj opit blagodati duha sveta. E, o tome govori Sveti Siman u svom, na da kažem, tom isihastičkom iskustvu koji ima. I evo sad ću samo da pročitam jedan njega, njegov deo koji on govori, taj prvi njegov susret sa blagodatom blagodatom duha sveta. Kaže on ovako jedan kad je on stajao, on je tada u to vreme nije bio čak nije bio monah, on je bio tada još uvijek mladić koji je živeo u svetu i tako i oni piše kaže, jedan put kada je stajao i govorio Bože, miloste, budi meni grešno više umom na ustima božanstveno obasnjanje da se izobilno pojavilo u dozgu i ispunilo celo mesto, kad se to desilo junaša nije više znao i zaboravio da li je bio u kući Ili se nalazio pod krovo, jer je on oda odaso odvideo toliko svetlosti i nije znao, gaza on to po zemlji. U njemu nije bilo straha, niti da će pasti, ni brige o svetu, niti bilo šta od onoga što se obično događa s ljudima koji nose telo. Ništa od toga mu tada nije dolazeno na umu, nego celesno prebivajući u neveštavstvenoj svetlosti, kako je izgledalo, sam je postao svetlosti, I zaboravljajući na ceo svet, bio je preisponjen suzama i neizreceve radosti i veselja. Odmah zatim njegov umje je uzišao na nebo i on je ugladao drugu svetlost, sjajnju od one oko njega. I ja javljaju se neočekivano i neobišno stojeći blizu te svetlosti, taj gore pomenuti sveti i ravnoangelni starac, dajeći mu zapovest i knjigu prepodobni s imenom dodaje, jer po zalasku čustvenog sunca nastupa ta slatka svetlost umno postižnoga svetljela izranije dokazujući i da će sa njim slediti neprestana svetlost. Vidite, ovo njegove mistično iskustvo koje je imao. Ono se potpuno, da kažem, razvija poslije kod svih skoro svetih otaca na, na njihov, da kažem, svojstaj način. Ali svi opisuju potpuno Potpuno isto ove ovaj događaje. Recimo, možda nama bliži i o od svetog na sveti Serafim Sarovski. Svi su čuli za svetog Serafima, uglavnom su čuli i znaju da je to ruski starac podvižnik. On je imao te doživlje silska duha svetog i posle on to savjetao ljudima kako da doživljave. I kaže on... Dok je radio onda u svojoj pustinici kad je živa sam ovaj u trenut pojedinim trenucima kaže ima je neku motičicu kopao je tamo baštu i kaže u pojedinim trenucima sta, stao bi i onda bi stajao dugo tako da ta motika mu ispada iz ruku, možda bi stajao pola sata sad dva kako kad i onda bi posle nastavio da radi i posle on objašnjava šta se to događalo sa njim i daje savete posle kasnije dava savete ljudima u svetu. Kaže pratite svoj unutrašnji život tako što kad duh sveti dođe na vas vi onda a, ostanite na tome nemojte da pređete preko toga vi morate da osetite to ono kako kažu sveti otci prisustvo i odsustvo blagodati To je naš smisao podviga i dolazka u crku uopšte i molitve. Recimo, znači vi e, osetite kad blagodat dođe na vas. To je onaj tenutak kad vi počnete da osjećate živo, recimo ako je molitva, osjećate živo reče molitve. Ta molitva vas ponese i vi počnete da čitate i osjećate to. Nekad su tu prajave suze, nekad neki plač ili već na neki način čovjek to doželja. Da Obično ima taj osjećaj kada nešto ganjava da on ne može prosto da kažem, da, da, da se odupre tom osjećajem. E tu su te trenuci posete duha svetog. Kad čovjek mora da obrašne pažnju na to i da to drži. Zato da se Rafim kaže, taj trenutak vi držite taj trenutak. Nemojte da idete preko njega. Dogovod vas drži. Da li to 5 minuta, da li to deset minuta, to je vaša istinska moletva. To je ono, da kažem, što dobijate na dar kao su zrcanje. Dobijate na dar nešto, taj, to, to malo što dobijete, taj dar, on je plod dugogodnišnjih recimo, trudova, podvižnika da dođe do... Ali ovo dobijate kao dar, posvetu Duha Svetog, gde a, vi, kažem, u tom trenutku vam se zagreje srce i vi osjećate... Da kažem, prisusto Božije. I onda, to prisusto Božije, on, Serafin Sarovski, govori, a ovde Sveti Simon isto govori, ako ste pažljivo slušali, kakav je to osjećaj. A Sveti Serafin to objašnjava u, u onom razgovoru sa Motovilovim, onim čovjekom koga je on izlečio, koji bio nepokreta. On ga pita, ovaj, kaže mu, kaži mi šta osjećaš sad, kad je on stajao sa njim on kaže, osjećam neopisivu toplotu pa kaže, ja i ti sad sedim oni su u njegove keli prozor je bio otvoren zima kaže, mi sedimo ovde, sneg upada kroz prozor a ti osjećaš toplotu kaže, dobro šta još osjećaš kaže, osjećam neizrecivi mir dobro aha, a dobro šta, šta još osjećam kaže, prosto čovjek počinje da se topi u tom, da kažem susretu sa Bogom. E upravo i Sveti Simeon to isto ovde pominje da taj osjećaj, pošto obuzima čovjeka potpuno osjećan, mi je e to je onaj plod svih naših trudova. I posta, i molitve, i bilo čega što radimo u crkvi, to je plod. iako ako tog ploda nebamo, kako bi rekao, onda prosto ostavimo suvi i na jednom spoljašnjem moljenju. To moljenje više na tom duševnom nivou, a ne na duhovnom. I ono nema, čovjek nema mnogo koristi od toga. Zato sveti oci zapovedaju da se više obrati pažnja ne na čitanje molitava, nego na ovaj plot kada dođe. I još više od toga zapovedaju da se koristi ona Kratka molitva, neprestana molitva to oni zovu, a to je, kažem, upravo e, e, jedan od e, sredstava u ovom isihastičkom životu. Znači, neprestana molitva, kratka molitva. I nju čovjek da koristi, jer se kroz nju lakše sabira um. Ova molitva, kad vi krenete da čitate veče njutane molice, ona je kako bi rekao, tu ima puno reči masa reči, onda je teško vi to možete ako um luta na razne strane a kad imate par reči a to je ova molitva stavlja se obično gospod Isuse Hriste pomilujme ili gospodi Isuse Hriste pomilujme grešno ali ne mora ta da bude može bilo koja kratka rečenica koja vam ostane da kažem u sećenju kroz molitve ona će vam biti neprastana molitva ili gospode pomilujme Da, da tu držite sabran suo um, um i opet u e, smislu jeste može i to da bude prazno ako, ako nemate ovaj osećaj silaske blagodati duha Svetoga. E, recimo to govori sad sam da kažem prebacio se na ove savremene Isak i Sihasti oče. Pa malo govorimo o njemu, malo o tim starim da bismo lakše e, ovaj e, razumeli, a onda ćemo se negde naći na sredini gde ćemo objasniti ono što je malo govorio Sveti Grigorije Palama, da je on sistematizovao, da kažem, taj odnos ne toliko, toliko objašnjavao molitve i ove, ove delove, nego je, da kažem, na taj način objasnio šta je to čemu je čovjek pričastan i čemu mu čovjek nije pričastan, šta čovjek ne može da dobije i šta dobija od Boga. E, dakle, i sveti Jovan Kroštanski, veliki ruski podvišnik, on je bio sveštenik, živeo u svetu, i, ovaj, i on govori isto o molitvi, tako. I kaže, kad se moliš, kako se on moli, no objašnjava, kako se on moli. Kaže, ja čitam molitve. I ja, on nije se toliko, da kažem, držao tog neprestane moliti u smislu esihastičke molitve Gospodis Hriste je poboljeno me grešno gilje. Neko kaže ja čitam molitve, služi liturgije svakog dana, čitam molitve potrebne, a se kanona i već šta u crkvi postoji i kaže ja ih čitam, čitam, čitam, čitam i na nekoj reči meni se zagreje srce. Ja osetim da me neka reč što kaže pogodi. Od tog trenutka u meni se rasplamša toplota i ljubav. I ja od tog trenutka sve dalje što čitam čitam sa osećajem Osjećam svaku reč koju čitam. E, to je prava moletva. To je istinska moletva. I to je ono na što čovjek treba da obrati pažnju. Nekad, da kažem, kad dublje dotiče čovjeka, vi dođete do reči i što kaže, zastane vam. Da, ne možete dalje. I onda čovjeka, kaže, prosto ne može, ne može da kaže. E, to je bitno da čovjek obrati pažnju onda na to. Ne sme da ga savladava sujeta šta će ko reći, gde će ko reći, hoće li ko videti, razumete? Naravno, treba čovjek da se kontroliša sve o tome, ali ne smete da izgubite to, jer ako naviknete sebe da pretrčite preko toga, izgubićete ćete suštinu molitve, izgubićete duhovni život i onda će, kako bi reko odlaziti prazni. Imaćete jedno duševno da kažem, zadovoljenje, ali dubinu duhovnog, da kažem, tog isihastičkog molitvenog tihovanja, odnosno trenutka kad praktično da bi lakše ugasniti to bi moglo se kaže da staje molitva. Znači, trenutak kad staje molitva i počinje sagledavanje. Vas ta reč dotiče i vama se duša otvara da sagledavate da kažem slavu Božju. Od tog trenutka to su ta vrata kroz koja čovjek a, mora da proći. To je ono što mora čovjek da, da obrati pažnju i to je ono što je značajno. Ako to promašujete, onda kako bi rekao neće ti imati nikakve koristi od molita također još jedan od novih isikasta govori isto o tome kako, kako se treba moliti, to je sveti Teofan zatvornik možda ste čuli on je isto ruski jedan podrižnik on kaže za, za sebe kako se on moli, kaže ja se molim, odnosno da je pravilo i savet on je pisao mnoga pisma, on je inače bio zatvoren i nije kontaktirao samo, samo je pisma govorio pisao i svojim duhovnim čedima odgovaro. On kaže ovako kad čitaš jutanje pravilo ili večanje ili molitve koje si kao pravilo koristiš to pravilo ti koristi služi samo da ti zagreje neprestavnu molitu ti nema trenutka kada čovjek ne treba da se moli odnosno ne imate nutka kada čovjek treba da bude odvojen od Boga i kaže to molitveno pravilo koji imaš čitaš ga samo da se podsjetiš na neprestavnu molitvu i onda kada čitaš molitvu i recimo krećeš jutarnje pravilo i čitaš 50. psalam i kreneš po milime Bože po velikoj milosti svojoj čitaš polako i na prvoj reči na kojoj se zagraje tvoje srce Ti staješ. Znači ne smeš da propustiš taj trenutak. To ti je bitan trenutak moj. Staješ na toj reči. Dogoda, osećaj toplote stoji pod tebe. On može da traje 5 minuta, 10 minuta kod onih ljudi koji se naviknu na molito. Tu, kako bi rekao, to može da traje i satima. Prosto da može čovek da podnese, ne može čovek da podnese to. Kod nas koji smo, da kažem, mali u duhovnom životu, to možda traje par minuta, pet minuta, ali može i deset. I onda na toj reči, kaže, ostaješ i ne, mogli, ne čitaš dalje. Nego ta reč dogod da drži, stoji, stoji, stoji, stoji, stoji, stoji, stoji. dogod da, kaže, se ne povuče ta toplota, je osjećaj prisutstva Božijeg, i onda možeš da nastaviš dalje da čitaš. Ali ako, ne znam, tvoja molitva napravila, traje, kako ti treba da pročitaš jutajnje molitve, 15-20 minuta, ukoliko si uh, završio, da kažem, to, ukoliko je to trajelo 15-20 minuta, ti si završio jutajnje molitve. Ti se prosto kao da se ispuniš unutra i nakon u kraju obnove se u čoveku te duhovne sile i ti si spreman dalje da ideš da, da, da, kroz, da kažem život i, i one dnevne uh, tvoje, da kažem, obaveza koju imaš, da nastaviš prosto kao ponovorođen. Tako da, to su bitne stvari koji da kažem, dolaze od Isihasta i koji nas, koji nas usmeravaju na koji način da razmišljamo. Jer, kako bi rekao, sve što čovjek radi mora da bude smisleno, da kažem, slovesno. Bog I čovjek ima jedan slovesan odnos. Ne može napamet da kažem ono Bog kad nešto daje čovjeku. Pa, to se ne razlikuje mnogo od toga kad čovjek daje čovjeku u smislu uh, ako vam nešto nešto daje neko vam vam i objasni. Slušaj, ja sam ti dao to, to, to na takav, takav, takav način i ti kažeš dobro ja sam shvatio to što sam mi dao. Tako i Bog kad daje nešto čovjeku On mu daje na slovesan način, da čovjek to razume. Ne može da kaže čovjek, e, ja znam, ja napredem, ne znam, u život, ali nisam baš svestan toga, ne. Ili dobio sam neki dar, ali, eto, ja vam dar, ali ne znam ovaj, kako to deluje. Prosto nije tako. Bog, ono što ti da, on ti vrlo jasno i pokaže i objasni to što ti je dao, da tebi bude jasno na onaj način, kako bi rekao da ti možeš da razumeš naravno to što što dobiješ zato mi sa nekim ljudima možemo da pričamo i razgovaramo da kažemo o duhovnim stvarima koji su imali sličan duhovni doživlje ne možete da pričate sa svima kako bi rekao obično čovek je naivan pa čim malo nešto naučio bi nešto odmah da drže predavanje drugo. Zato kaže باندې prve reči Svetog Simeona Svetog Grigorija Bogoslava na početku. Prvo moraš sebe da naučiš pa onda drugi da učiš. Ovaj to se zove da kažem postoji to je taj duhovni blud kao što postoji telesni tako da postoji i duhovni. Čovek da kako breko napada drugog kroz to u stvari njegov egoizam koji hoće da mu da nametne drugome za nešto što da kažem to nije ljubav, ali se prikazuje kao ljubav. Znači potpuno obrnuta stvar. Znači duhovne, duhovne stvari možete da govorite samo sa onima koji su vama slični. Tome Gori recimo u Starom zavetu onaj mudri Solomon on kaže ovaj kako čovjek da prilazi drugom čoveku u tom kontekstu duhovnosti da razgovara. Kaže Solomon ovako. Kaže mudrome, mudrom čovekom. Kaže ovako. Ne kori zle da te, da te ne zamrznu. Kaže mudrome i pro, produžiće da prima mudrost tu koju mu govoriš. Pazite šta kaže. Kaže ne kori zle da te ne zamrznu. Ne boji govoriti nešto nekome Ako on se, kako bi rekao, buvni i ne želi to da primi. Jer će da te zamrzne. Jer ti vršiš nasilje nad njim to nekom smislu. I on to ne želi, kako to bilo dobro. ili On to ne želi da primi. I njegova reakcija će biti da će početi da te mrzi. Ako ti stalno vršiš nasilje nekomu će čovjeku, njegova reakcija prirodna da, da, da ti odgovori. E sad, tu postoji a, tajna, kako bi rekao, da li si ti dovoljno duhovan da bi nekom nešto govorio I duhovan čovjeko on nikad neće vršiti nasilje nad, nad drugim ako on to ne želi znači samim tim što uhvatite sebe da vršite nasilje drugim, shvatite da to apsolutno nije duhovno a kaže dalje Solomon kaže mudrom mudrom čovjeku kaže i on će produžiti da prijeva tu mudrost vidite onaj koji je otvoren da primi misel duhovnosti, odnosno da primi koji je spreman da čuje reči, da kaže, večnog života, on će shvatiti čak, iako to nekad izgleda grubo, da, da te reči i taj odnos prema, neko, prema njemu donosi njemu duhovnu korist. E upravo o o tome govori ovaj eh, veliki poduznik Sina sa Sinaja ovaj eh, koji je preteča eh, da kažem savremenog isihazma Svetog Grigorija Sinaita i Svetog Grigorija Palame Sveti Jovan Lest, Lestvičnik on on govori o to, o u svoje lestvici i objašnjava jedan fenomen koji je vezan pre svega za monastire, a to je na poslušnost koju smo pominjali, i kaže on ovako, ako neko osjeća da ozdravljuje duhovno od nekog, koga rukovodi, kaže, takav čovek ostaće pored njega do zadnje kapi krvi. A ako ne oseća da ozdravljuje, Ne znam šta ga drži uopšte tu pored tog čoveka. To je danas savremena situacija o, o raznoraznim a, duhovnicima za koje ljudi gledaju sad da se samo vešu ja imam duhovnika, ja imam duhovnika. ta, da kaže bolest. Ali Jovan Lestičnik to objašnjava. Kaže, onaj ko ozdravljuje pored nekog. Znači, to nije odnos guruizma koje dolazi, da kažem, sa tih istošnjačkih strana, gde samo posto jedan koji komandoje i drugi koji slušaju odnos u Hristu jeste dvostran, da kažem dvosmeran i onaj koji uči i oni koji se uče moraju da nađu istog Boga i da se nađu tu i da svima bude jedan učitelj jedan, a to je Hristos on uči i mene i tebe i svakog od nas on uči i tu je odgovor znači kroz to će se osetiti mir koji vlada između stih i kaže onaj koji ozdravljuje koju osjeća, jer ako je neko duhovno na višem stepenu na spremodom koju je niže, ovaj koju je niže će osetiti do da ozdravljuje, da, da ispravlja svoj život. I kaže Evala ovaj, Esteršnik, takav će ostati do zadnje kapi krvi. Tu. Zato što osjećate ozdravljaju. E zato su mučenici crkve stradali za Hrista do sprti, do, do, do, do, do zadnje kapi krvi. Nisu želili da ovaj svoj život polože za Hrist zato što su imali tu dubinu osjećaja da kažem ozdravljenja od Hrista odnosno da kažem kroz to i večnog, večnog života to je taj odnos koji se da kažem samo preslikao u jedno duhovno rukovodnje kroz da kažem taj isihastički e, pokret e, u tom smislu e, hteo još nešto da kažem ovaj, u jednom isto podvižniku Sinajskom koji to je Filotaj Sinajski koji on govori a, u a, tome kako deluje strasti u čoveku znači on rasuđuje, znate kako nije Postoje različite dubine strasti i greha. Čak sveti oci, kada gore o grehu, kažu da postoji 12 stepena greha. Znači, u trenutka kad se začne misao greh do trenutka dok da kažem, se izvrši, da kažem sprovedu u delo, postoje nekih 12 stepena greha i kaže oni jedan, neki delovi da kažem ti stepeni su, nisu pod osudom ne padaju pod osudu a neki delovi znači kad pređete neku granicu oni da kažem padaju pod osudu tako i Filotej Sinajski objašnjava dva stanja kako deluju strasti u čovjeku u ovom slučaju on, on govori o strasti gneva koja je, da kažem, jedan od korena svih strasti. I kaže on ovako, da zamislimo pet stanja ljudi koji deluju po strasti. Znači, kaže ovako, prve, prvo stanje jeste da padajući u gnevi, mrzovlju, da ostaju zaovek isplodnjim zlobom prema onome ko nas je uvredio. To je prvi nivo. Znači da ostanemo zaovek isplodnjim zlobom. Drugi Stepen, budući ražalošćeni, da pamtimo zlo mnogo dana. Znači, to je nešto kraće. E, treći stepen jeste gneviti se nedelju dana. Četvrti stepen, pamtiti samo jedan dan. I peti stepen, osjećajući neprijatestvo, zlovolju i smjećujući drugoga iz sebe, izmijeniti se u istom času. času. Znači, ima, on objašnjava pet stepena u kojem može čovjek da se nađe. Znači, može neko da se naljuti, da nikad ne želi da oprosti nekomu životu. Neko može da se naljuti, da tog traje, nekažem, nekoliko meseci, kraće, može nedelju dana, a ima ovaj peti stepen, on kaže a, da se neko naljuti i da istog časa naljuti oslobodi se od gneva. Svi ovi da kažem stepeni gneva prosto ranjavaju čovjeka. Znači u svakom ovom stepenu koji god čovjek da doživi vi ste doživjeli ranu Odnosno ranjeni ste gnevom. I još uvek ste u robovo, pod robstvo strasti. Znači, niste slobodni. Znači, svi ovi stepeni pretpostavlju čovjeka koji roboje strasti i kaže je ovaj, on boguslo onaj koji tvori greh od djavola je. Znači, to govori sveti je on Znači, svi oni, da li duže, da li kada će trajiti, svi oni potpadaju da kaže pod osudu u tom smislu ovaj zadnji stepen on znači bivate ranjeni ali da kažem a, vrlo brzo imate blagodati da možete da se oslobodite tog pritiska a, gneva koji se, koji se rađe u vama to je ona evanđelska da, da sunce ne zađe u gnevu vašem ali u svakom slučaju to su pet stepeni u kojima čovjek nije slobadan znači nije slobadan jer se u njemu pokreće straz gneva znači čim se pokrenula, već da kažem, čovjek potpada pod osud. A kaže da uzme onda drugih pet stanja, sveti filote i Kaže onoga ko se ražalostio, prvo stanje kaže, onaj ko se ražalostio i ko žali ne zbog toga što je doživo na neraspoloženje, nego zbog toga što nije izdržao. Znači, to je prvo stanje. Neko vas o žalosti i vi posle razmišljate sa sobom kad ostanete sami da vam je žao što niste izdržali da vas on ne, ne ražalosti, znači da ne padnete u, u to kao da se pripremate kažete neću da se o žalostim kad mi bude sad neko sveko. međutim opet ovaj, žao vam padnete padneto to je još uvek da kažem niste niste slobodni, to je prva Stepen. Kaže, sad, drugi stepen je onaj ko se vazda uči trpljenju, ali na kraju uvek biva pobeđen zanosom. Znači, ako se vi vežbate u tome da trpite, da kažem, teškoće koje ne razi vas, i onda bivate pobeđeni zanosom, odnosno navika vas savladava. Vi ste navikli, još uvek niste ušli u oblast da ste svobodni od strasti i navika vas navikne tako da, da, da, da vi odgovarate, da kažem, u prvimah taj zanos nekom nešto kaže i vi odmah da kažem, odgovarate e, e, protivljenjem. E kaže, dalje, treći stepen. Onoga ko ne želi da zlom uzvrati na zlo, ali koje se zanese iz navike, to što sad opet rekli. Četvrti stepen. Onoga ko se trudi da nikako ne učini zlo, ali koji se žalosti zbog podnetne uvrede, koji sebe prekoreva i kaj se zbog toga. I peti stepen, onoga ko se ne žalosti zbog uvrede, ali koji joj se i ne, ne raduje. Vidite ovaj peti stepen, sveti filotej kaže. One ko se ne, ne žalosti zbog uvrede, ali joj se i ne raduje. To je neki čovjek koji prosto nije... Ne, kako bi rekao u dobom je duhovnom stanju ali istinsko dobro duhovno stanje jeste kad se vi radujete iskušenje. E to je ono pozitivno stanje kome su, da kažem ovaj se nekada hrišćani držali tog duhovnog stanja i shvatali dubinu šta to znači. To kao ona priča kad Kada episkop, ne znam koji, zaboravio sam ime, služi liturgiju. Pa vidio neku ženu, plače u crkvi, non stov. Pa kaže, ovaj, završila se je turgija, kaže on, ovime, pozovite mi ovu ženu da kođe, da razgovaram s njom, ne znam zašto plače. i služimo u liturgiju, koja je carstvo nebesko, koja je radost, a ona non stov plače. Pa je on pozovo da vidi zašto ona plače i ovaj kad je došla on kaže pa zašto kaže plačeš evo mi služimo liturgiju kaže ona radi go već godinu dana kaže nijedno iskušenje mi se nije desilo u životu i ja plačem smatram da me bog ostavio zamislite kako je kako je to duhovno stanje mi danas ne, ne možemo ništa da izdržimo a žena plače Što nijednoj iskušenju se nije desilo, jer smatra da je Bog ostavio. Znači, trenuci iskušenja nisu trenuci kad nas zbog ostavlja, nego kad zbog Bog posećuje. To je smjese od duhovnog života. Potpuno obrnotna logika od, da kažem, našeg nekog logičnog razmišljenja. U svakom slučaju, znači, i ovih, ovih drugih pet stanja jesu da kažem, stanja kada čovjek može da se ispravlja znači ovo su već pozitivna stanja ova druga podela može da se ispravlja kroz, da kažem, pokajanje i kroz neprestavnu molitu znači pokajanje i neprestavnu molitu a čovjeku način i put kako da se oslobađa od, od strast znači to je Ovo stanje, da kažem, zadnje koje govori Filotej Sinanski da čovjek ne prima, odnosno niti svežalosti, niti o, ono je neko stanje prelazno. U pozitivno stanje ćete preći kad počnete da se radujete iskušenjima, to je istinsko pozitivno stanje, ali ja da znam... Ovaj, ne znam mnogo ljudi koji imaju da kažem tako pozitivno stanje da se radoju iskušenjima, obično bežimo od iskušenja i kukamo kad nam se nešto desi ali istinsko pozitivno da kažem stanje duha jeste to i ovoj, e, to je prilike što sam teo, o, o, da kažem o raznim učenjima svetih otaca i si a ovaj e, završao bih kratko nešto o teologiji svetog Grigorija Palame koji je objašnjavao taj odnos da kažem Boga i čoveka i čemu je čovek pričastan i da kažem čemu nije pričastan koji je da kažem sublimirao on tu svo to učenje učanje otaca crkve u svom učanju a onda se od njega posle Oci nadograđivali da kažem to učenje sjihastičko kroz kasnije u 15. veku Nil Soroski, veliki ruski podvižnik pa onda posle su došli i sjihasti odnosno starac Pajsija Veličkovski pa onda da kaže svi kasniji sveti oci i sveti Serafin Soroski pa onda i sveti Ivan Kroštarski ovo su oci koje smo pominjali, sveti Stefan zatonik koji su, da kažem, Sveti Jom Kroštanski je živo u prošlom veku, ka početkom 20. veka se je upokojio. i da kažem, to sve ide do današnjih dana. Nemojte misliti da danas uh, toga nema. Ima, ima ga u onoj meri koju mi možemo da primimo i koliko mi možemo da nosimo. Neki se žale, pa kažu, ne, da, da, on misli da ako ima, Kad bi ja bio poled nekog svetog oca, starca, ja bi onda bio bolji. Pa to nije tačno. Nije tačno zato što ta misa da ne bude grub i u suštini hula na duha svetog. A nema veće greha od hule na duha svetog. U smislu, stavljate u poziciju. To je jedna prevarna misa koja čovjeka obmanjuje. Da bi on kao bio bolje ako bi imao. Nije tačno. Kroz to, ako bi to tako razmišljali i ako bi to bila istina, onda bi se stavljalo u poziciju da je Bog nepravedan. E to je hula na duha svetu. Da je Bog nepravedan. A tu misu ubacuje niko drugi nego a, a, djavo čoveku ubacuje. Da mu, da mu donio nebjer. To je, da kažem, prosto, Bog nije nepravedan. Nego Bog daje čoveku po meru koju može da primi. Da vi možete da ponesete da kažem život pored uh, svetog starca pa Bog bi vas odveo tamo zašto zar, zar Bog ne bi teo da vam da da vi što bolje napredujte nego vam daje po meri se vi nalazite da možete da primite to a to je danas, da nas mala mera naša mi smo duhovno da kažem, još uvijek deca ona, ona koja se hrane na mleku črstu hranu duhovno još nismo spremni Da, da, da nosimo Evo, da napravim jednu šalu otac Justin iz Savine kad je bio, je bio živ pa ja bio s njim pa kaže on meni o, dok sam ja nisam ni sad mnogo razuma ali dobro onda se još bio nerazumni oj kaže on meni pa šta ti kaže misliš lako živeti pored svetog čovjeka misliš Kaže, ovaj oni sve misle, kaže, mnogo bilo fino pored Patriarha Pavla da živiš. <laughs> to kaže, Ni malo nije bilo lahko. Ajde, živi ti pored svetog čovjeka. Kaže, svaki dan nešto ti se događa. Kaže, prosto, to, to, to, to nije ovo uopšte jednostavno živeti pored svetog čovjeka. Pa svetog čovjeka to, to kako bih rekao, to gruva sa svih strana, ća udara gdje god stigne. Prosto, to, to, je, to, je, to je, da kažem, jako duboko. No, šta kaže Sveti Grigori Palamo u svom učenju da kažem koji ovaj, to njegove učenje odnosi se na suštin, odnos suštine Bože i energije Bože i čovjekovog odnosa prema tome znači on kaže ovako čovjeku nije moguće da učestuje u suštini Bože znači suština Bože je nešto što je Što, što samo Bog ima, da kažem, preimućstvo na tim i da on obitava tako kako jeste. Čovjek ne može da učestvuje tome. Čovjek, jer prosto susred čovjeka čovjek je stvoreno biće i on nikad ne može da bude suštinski Bog. Znači, tu postoje apsolutna razlika biti Bog i postati Bog. Čovjek može da postane Bog po blagodati. To upravo Sveti Grigove Boži. Iz te božanske suštine koje mi da kažem ispovedamo kao Svetu Trojicu Otac i Sin i Sveti Duh koji imaju jednu istu zajedinsku suštinu gde je i Bog Otac Bog i Sin je Bog i Duh Sveti je Bog i nema razlike između njih u suštini iz te božanske suštine izlaze energije Te energije Božnje, to su ljubav, milost, radost i svete vrline koje čovjek može da dobije. To su božanske osobine koje čovjek dobija. Tim energijama Bog istupa iz sebe, ali se ne menja. To govori Sv. Grigori Palama. Znači, to je takozvani taj, on se, on se pokreće, ali, ali se suštinski ne pokreće, jer Bog ispunjava uvek sve u svemu. Znači, izlazi iz sebe, ali se ne menja. I onda, ta energija i suština, mi kad kažemo, je, e, božanstvo je i energija i suština. Ali mi smo pričasni samo ovim energijama. Suštini Bože, da možemo da priđemo. Tu se javlja jedan, jedan spor veliki e, u to vreme sa jednim zapadnim, to je već 14. vek od 11. veka već istok i zapad su zauzeli različite trase u teologiji i onda ovaj, već 14. vek to je dosta otišlo daleko i tu je taj, taj, sa tim, taj spor sa var, varlamom kalabrijskim, koji nećemo ulaziti u to, to je više da kažem, teologija da ne bi ovaj bilo previše suparno govoriti o tome, ali da shvatite ovaj odnos božarske suštine i energije. Znači, čovjek nije pričastan e, suštini, ali je pričastan energiji. I ta energija Božija, ona obožuje čovjeka. I čovjek postaje Bog po blagodati. I nema nikakve razlike to. To je ono gde nas Bog stavlja u ravan sa sobom, kroz ljubav. Bog hoće da budemo kao i on. Ali ipak smo mi stvoreni i ta naša stvorenost stvara da kažem jednu, ali ona je premoštena time što sin Bože silazi na zemlju, uzima prirodu ljudsku i obožuje to je ono što, što smo mi dobili u domostru i spasenja ima a, pokojni vladika Danilo Krstić je ove, divno predavanje imao a, pre, tako zvano imao je za odrasle pa je crtao, kaže čovjeku je lakše da Da shvati kad se crta, kad vidi nešto, nego kad mu pričaš ovako. I, i, i on je objašnjava, mnogo lepo ima jednu sliku, ovaj, ovaj, ja sad nema prilike da je, da je vidite, da je gledate, ali će vam ispričati kako on objašnjava taj odnos uh, u, u Bogu, kako izgleda. Kaže ovako, kaže napišete jedan kruk i to je, kaže, Bog otac. Znači on ima jednu suštinu. Kada opišete još jedan krug, veći oko tog kruga, znači krug u krugu, to je Bog sin koji se rađa iz, iz, iz oca, ali i jedan i drugi znači imaju potpuno istu suštinu. I Bog i sin, i Bog i otac. I da opišete još jedan treći krug oko toga, dobit ćete, kaže, to je duh sveti. On ishodi iz oca, ali ima potpuno istu suštinu kao i Boga. Znači, i otac i sin, i svjeti duh. I oni su, oni su jedan Bog. I sad, iz te suštine, Bog šalje energije razne. Znači, energije, ljubav, rekli smo, mudrost, lepota, sve, sve su to energije. Ono što, da kažem, kod nas, mi kategorišemo kao nešto što je dobro i lepo. Kao vrline. I znači, onda to. A kaže ljudi, mi smo, kaže, kao mali sateliti koji oko ta tri kruga idemo u krug krećemo se u krug mi smo mali i sad ti zraci kako izlaze iz iz ovaj, iz božanske suštine kad god prođemo kroz taj mali zrak energije božje kaže sa nas spadne malo gređe a to je kaže malo greha ode od nas i svaki sledeći prolaz kroz tu energiju mi Kaže, svaki put, o, to može da bude trenutak kad se čovjek kaje, trenutak kad čovjek e, prima u sebe, da kaže, telo je Hristu, kada koriste tajne crpe. Znači, spadne sa nas malo taj. I kaže, kad mi prođemo više puta kroz, kroz te energije, sa nas spadne ta ređa greha i u jednom trenutku mi ćemo zasvesliti isto kao ovo sunce potpuno ćemo mi postati da, da svetimo kao ovo sunce i sad ali između nas koji smo zasvetljali kao sunce kroz energije bože i ove suštine postoje apsolutna razlika zato što je Bog nestvoren a mi smo stvoreni tome, tome razlika mi smo stvorena biće e sad te trase oko Boga koje, koje da kažem prelaze su, neki su bliže neki su dalje e sad Uh, oni koji su bliže naravno, kako izlaze iz, iz suštine te energije a one uh, ovaj, oni koji su bliže, oni češće dolaze u, u susret sa, sa tim energijama to su oni koji su bliži, da kažem, crkvi po prirodi stvari koje obavljaju to su sveštenici, kaže radika Danilo vam volio ovako da se šali kaže, to smo, kaže, mi popovi i karođili kaže Ali pošto smo i, kaže, lenji, kaže, ništa, džabe, prolazimo više puta, kaže, ne, ne uspevamo da skinemo ovaj tu rađu sa sebe. A kaže, tamo negde neki, neki kaže, proseljak čovjek koji živi u planini, ima čisto srca, kaže, čistu dušu, njemu je ta trasa koja se kreće mnogo, rađi on prolazio, kaže, jednom jednogodišnji od u crkvu, ali kaže, njemu je čisto duše, srce, kaže, on samo jednom prođe prosto i, kaže, zasvetli kao, kao sunce. I, I postane, da kažem, uštinovi se postane Bog pooblagadati. Otprilike, eto, tako objašnjava Vladika Danilo, tu taj odnos Boga, da kažem te, odnos suštine Bože i energije. To me govori Grigeroj Palama, kaže, čitava njegova teologija je o, o, zasnovana na tom i da on objašnjava teološki kako šta i ishodi, na koji način. Bog deluje i to je nešto, kažem, jedno objašnjenje koje a, u to vreme napravilo jednu prosto revoluciju u, u, u, u crkvi u tom nekom smislu. A, jer je bila opet crkva ugrožena tim uticajama. Jer ne bi se to javilo da nije došlo do, do pritiska da kažem, sa zapada. I onda se javila potreba da neko ovaj uh, uh, govori o tome i da formuliše na taj način kao što je Sveti Grigorije Palama formuliso. Od um, da. I to otprilike najkraće što može da se kaže o tom odnosu, da kažem i učenje Svetog Grigorija Palame, ne bih ja tu ulazio u nešto to o tome može da se priča da kažem predavanje predavanja, ali otprilike da shvatite suštinu uh, odnosa, suštine Božije je je energija koje u Bogu užive. E, upravo, da kažem, ta njegovo učenje jeste sve ono što smo mi govorili o, o plodovima e, tog tihojtenjog i sihastičkog života. Da kažem, i svi sve te odlično dolazili do istog Boga. Znači, istog Boga su nalazili i svako je i davo suštinski isti odgovor, ali na, na svoj, sebi svojste načinu. To je ono što, da kažem, u toj širini Bože možete beskonačno napišete o jednoj istoj stvari i da opet vam nadostanu reći i način, da kažem, objašnjavanja tog odnosa. Otprilike tu bih negde i završio sa ovim predavanjem, da ne bismo previše odužili. Evo, ako neko ima nešto da pita... Može slobodno da pita, I ako nekog, nekog nešto interesuje, ako nešto nije bilo jasno. Ako već pita, da pita u vezi teme, ovo što smo govorili, da ne bismo odlazili u neke, da kažem, ovoj, rasprave. Izvolite, ako ima neko pitanje... Pitanja, onda da zblagodarimo... Ne znam da bilo uopšte makar... interesantno. Zblagodarimo <laughs> Otsu Makariju na obome zaista divnom, iscrpnom izlaganju Svetotarskoga predanja o molitvi, o molitvinom tihovanju. Neka bi gospod dao da i mi, makar Djelić, toga usvojimo, da se udostojimo i mi da... Se makar malo nasladimo te neiscrpne radosti i utjehe koju Gospod daje onima koji ga od svega srca prizivaju i molemu se. Blagodarimo još jednom od i želim da vas obavijestim da dakle nastavljamo s ovim ciklusom predavanja. S tim što ćemo imati jednu malu, ovako da kažem, korekciju, sledeća dva predavanja će biti održana u subotu veče, dakle, Naredna, naredna dva predavanja. Imaćemo zaista ovaj e, drage goste ovdje među nama u sljedeću subotu. Dakle e, u 7 sati poslije dakle večernje službe predavanje će ovdje u kripti našeg hrama održati profesor doktor Rastko Jovičić, docent na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. A u onu u četvrtu subotu predavanje će držati Arhimandri Tilarion, Lupolovi, čiguman Manasira Draganac na Kosovu i arhirejski zajenik episkog paraško prizrenskog. dakle rade da bis smo iz zašli njima v susreddu njihovih drugih obave za planiranih koje već imaju, dakle je ta sleddećja dva predavanja bi će subotm Hvala još jednom Otcu Makariju i da se, ako Bog da u sljedeću subotu ovdje saberemo da čujemo još jedno lijepo izlaganje i duhovnu povuku.